сир, молоко, і сів до столу. Ніна вже, певно, дома. Він принципово не дозволяв їй поритися на кухні, щоб не звикала. Смішно. Жуючий сир розглянувся. Квартира йому здавалася, немов чужа, незвична. Знайомився, і водночас... А, тиша, неввімкнутий магнітофон. Він завжди в нього діє, а це мовчить. Як дивно. І в тиші є своє звучання. Гадав, що то лише поетичний образ, метафора, як вчили у школі. Аж ні, реальність. Може, щоб абсолютна тиша. Сховав убогі залишки своїх харчів і заміщаю наливу склянку зілля. Не стільки, як в обід, звичайну дозу, вказану йому волхвом. Десь спить собі, не відає, а може, знає, може, навмисно дав такий рецепт дурниці. Усе це збіг обставин, тим паче він вкладав приблизно трави по пам'яті і випив теж зі злості, не пожалівши, а зараз він дотримуватиметься методики експерименту. Пів склянки, точно за певний час після вечері, теплим, Набрав води гарячої і поставив трунок грітися. Цікаво, що було із Доброславом далі? А та купава, певно, невдовзі стала йому дружиною. Живим живе. Якщо в цім зіллі справді... Аж стало страшно. Вип'єш, і ти не ти. Фантастика! Чому той сотник також скалій? Змінилось усе, лишилось тільки прізвище? Чому? Взяв склянку, глянув на циферблат будильника, який стояв на хлібниці, зітхнув і випив. Треба так не напружуватися, ослабить нерви. Психіка здолати може або послабити чарівну дію. Чарий! Ой, не сміши, він просто ляже спати. А там що буде? Ліки вже почали діяти. Він пам'ятав, як відбувалося після обіду, і тепер чекав тих явищ. Експеримент. Похитує. І щось таке із головою, не наче там змістилися якісь площини. Він зрозумів тепер учених, що випробовували нові вакцини на собі. У цьому є щось. Ризик і відчуття нового, першого, якого ще ніхто не звідав не пізнав. Прославши постіль, став роздягатись. Тіло було якесь незвичне, неначе наче все складалося з шарів, як торт Наполеон. Чи Ніна вміє пекти торти? Аби у неї був телефон, то подзвонив би і запитав. Такі, як мама колись пекла. Це ж скільки вже минуло літ, відколи він сирота? Шість. О, вже сльози. На похороні й то не плакав соромно. Тепер усі помішані на суперменстві, стриманості у почуттях. Сміятись, смійся, плакати – смертельний гріх, бо слабкість. А може, сльози громо від душі моційних, збудливих? Без них душа не витримала б, і розірвалася б немова граната. Лів, вимкнув світло, вслухався. На цей раз дії слабше, в обід була подвійна доза. Може, в ній причина не склад, а кількість? Ні, не вже, мабуть, спить наплакалася, лягла у подушку носиком і схлипує немов мала. Чого їй власне плакати? Останнім часом вона якась знервована, точніше буде збуджена. Чи сталося щось, чи він їй так на нерви діє? Ця незалежна, вільна від пут любов річ нелегка. Усе, що виходить за рамки звично всталеного, здоровий тільки зверху, а середина в нього порожня, трухлява. Людство відбором виробило свої закони і принципи, скрізь вибираючи найменше зло. А й справді він, як Кажаніна, зробив з філософом. Раніше в голову йому не лізли такі думки, раніше там, де місце їм, було так само порожньо. Луго мій, до коня венду розливайся лужа, Платай мене, козаченько, люблю тебе дуже. Співає Ніна, де вона взялась тут. Ключа ж немає в неї, А може це хтось інший, На дворі чи за стіною. Стін тут немає, тільки вал запущений, у бурянах. Коли в них сховатись, то видно, двір, мов на долоні, а в ньому Христю ходить, неначе пава. Бачив таку придивну птаху в одного пана. Важна. Батько послав до нього з книгою, яку мав сам занести, та занедужав той пан, як кажуть, їде на двох возах. Одна нога на цьому, а друга. Що твориться на Україні? Ксензи беруть за душу, пани за горло. Часто ще й не самі нацьковують орендарів. Церкви і то їм віддають на відкуп. Як хочеш службу правити, плати цкові золотий. О, Христя йде по воду. Добрий день, здрастуй. Господи, яка вона вродлива! У нього очі мружаться, коли на неї дивиться, немов от сонця. Маєш до мене діло? Може б, не міг здобутися хоча б на слово. Може б, який же ти, Назаре, аж ніби злились Христя і водночас сміялися самими лише очима. А ще козак, міщаними, промимрив. А кажуть, ніби скоро запишуть всіх до козаків. То каже, стигнула ледь плечима. Козак якийсь на торзі вчора Спершу на коп зіграв, а потім став на воза. І що? подавсь до неї. Допоки, мовив, будемо носити ярмо. Ми не раби, а вільні люди. Шляхта обсіла нас, як зграє вовча. Досить, до зброїв" А далі? Якісь пани хотіли його схопити, та він стрибнув із воза і зник в юрбі. От жаль, що я не був на торзі. Леле. то що було б, примружила лукаво очі.